Закон України «Про право наступництва України» від 12 вересня 1991 року В зв'язку з проголошенням незалежності України і створенням самостійної української держави необхідно було визначити долю державної території, державно-правових закладів міжнародними майновими правами, і обов'язками України, її громадянством. З цією метою 12 вересня 1991 року Верховною Радою був прийнятий закон про право наступництва України. Він складається з дев'яти частин і містить наступні основні положення – з моменту проголошення незалежності України вищим органом державної влади в Україні є її Верховна Рада. До прийняття нової Конституції України діє Конституція УРСР. Закони УРСР і інші акти діють на території України, якщо вони не протирічать законам України, що були прийняті, після проголошення Незалежності України. Органи держави, сформовані на основі Конституції УРСР, діють до створення органів держави на основі нової Конституції України. Державним кордоном України є її колишній кордон у складі РСР, за станом на 16 липня 1990 року Україна підтверджує свої обов'язки за міжнародними договорами, що були укладені УРСР до проголошення незалежності України і є правонаступницею прав і обов'язків за договорами РСР, що не протирічить Конституції України та інтересам Республіки. Україна дала згоду на обслуговування зовнішнього боргу РСР за станом на 16 липня 1990 року в частині, визначеній Державною угодою. Україна не несе відповідальності по кредитних договорах СРСР, що були укладені після 1 липня 1991 року без згоди України всі громадяни СРСР, які постійно проживали на момент проголошення незалежності України на її території, є громадянами України. Глава 4. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року. Виходячи з декларації про державний суверенітет, Акту проголошення незалежності України 1 листопада 1991 року Верховна Рада прийняла Декларацію прав національностей України. Вона складається з невеликої преамбули і сіми статей. Стаття перша. Становлює рівноправність всіх народів і націй України. Стаття 2 гарантує всім національностям збереження їх традиційного поселення. Стаття 3 надає всім народам і національним групам право вільного користування рідною мовою у всіх сферах життя. Стаття 4 що будь-яка національність має право сповідувати свою релігію, використовувати свою національну символіку, відзначати національні свята та відправляти традиційні обряди своїх народів. Стаття 5 закріплює, що пам'ятники історії і культури народів і національних груп на території України охороняються законом. Стаття 6 гарантує всім національностям право створювати свої культурні об'єднання.